Teraz by sme vám radi – a sme veľmi hrdí na to – zahrali ďalšiu hudobnú báseň. Je to dvojdelná sujita – Alitet odchádza do hôra. Sklada sa z dvoch častí. Opäť ten istý mechanizmus vysvetlím vám dej, aby ste si mohli porovnať. Dej príbehu sa odohráva na Čukotke konco minulého storočia. V prvej časti sujty, ktorá dostala názov Dostatok jediva. V uvodzovke Votrelec v iglu. V tejto časti sa čukocky lovec tuleňov a vracia domov s tučným rožom na chrbte. Teší sa, vie, že keď v bruchu veľa teplej strávy, človek je čulý a spokojný. Jedna pani mi nedávno povedala, že človek, keď má v bruchu veľa teplej stravy, v žiadnom prípade nemôže byť čulý. V našich zemepisných šírkach to platí, ale čukotskí lovci tulenev, keď nemajú v bruchu dostatok teplej stravy, umierajú. Je spokojný teda, teší sa, lebo vie, že keď je... Aha, vlastne, že tam ten istý riadok. Jeho radosť sa však rozplyne, keď vo vlastnom iglu prichyti svoju ženu Narkina in flagranty s eskimákom Nanukom. Rozčuli sa a chce nanuka uchopiť za krk. Keďže je však zoslapnutý z dlhej cesty s mrožom na chrbte a mocný eskýmak nanuk by ho hravo prebil, rozmyslí si to a radšej utečie von do polárnej noci. Druhá časť sujty o Alitetový má názov blúdenie pod mrznúcimi hviezdami. Rozčulený ale odchádza do hor a po celý čas mu vŕtá v hlave, ako sa Nanúkovi podarilo preplávať Beringov prieliv. Kráča a nadáva, až svitne polárny deň a alitec zistí, že sa vlastne stále krútil dookola, okolo vlastného iglu. Vlez je teda dnu a po druhý raz prichytí svoju ženu <lacht> flagranty, tentoraz s pastierom s sobou umkatagenom a s lovcom polárnych líšok ečaftom. <lacht> Alitet je uzínený a tlačia ho topánky preto radšej vojde do iglu, teda vlastne nevyde z toho iglu, dosíta sa na horúceho čaju, za sa do na opačnom konci a snaží sa sladko zaspať i napriek lomozu. Ráno ho zobudí jeho žena Narginaut s miskou plnou horúceho mrožieho mesa. Aliet sa naje, až sa spotí a uvedomí si, že život má i svoje krásne stránky. Konec koncov dohovor môže odísť aj zajtra, aj o týždeň, aj o mesiac, aj o rok, alebo vôbec nemusí. Vážené priateľky a priatelia, Alitet odchádza dohovor.